Baklänges förtur – en historia från Oktoberoffer av Peter X. Eriksson Uppläsare – Danny Arling Elliot tittade efter visitkorten som flöt iväg i strömmen som små vita barkbåtar. Han singlade iväg dem ett efter ett som om man delade ut kort på en kväll. För varje kort försett med hans namn och krångliga titel – som han fortfarande inte lyckats förklara så att hans mamma förstod – han gjorde sig av med så kände han sig lättare och gladare. När visitkortsfodralet var tumt slängde han i sitt passerkort och grävde upp telefonen ur rockfickan. Han tittade på den en kort stund innan han släppte ner den också i strömmen. Han följde det gröna ljuset med blicken det blev allt svagare när det försvann ner i vattnets mörkgröna dunkel tills det slocknade helt och hållet. I alla filmer Elliot hade sett hände det alltid något stort och avgörande när en person beslöt sig för att ändra på sitt liv. De blev förälskade i sin raka motsats, var nära döden eller kom vilse på en främmande planet. Någonting som skakade om dem. För honom hade det känts mer som en matförgiftning i ultrarapid. Ett ständigt ökande illamående vars förlopp hade dragits ut över flera månader. Det hade börjat med känslan av att han bar en liten betongklump längst ner i magen. En tung, tryckande känsla som alltid följde honom. Sen hade den sura smaken kommit. Elliot var inte säker om den kom från hans mage eller om det var från hans själ. Efter den kom de oförklarliga kallsvettningarna och han kunde svära på att hans hjärta hoppade över ett slag ibland. Något låg och ruttnade inom honom och snart var det allt han kunde tänka på. Nerven och hetsen på kanalen, krogsvängarna med kollegorna, allt det blev till något som skedde långt bort i bakgrunden. Eliots liv började rotera som en satellit runt den där klumpen i magen och ikväll hade han spytt upp den. Elliot hade suttit vid sitt skrivbord och stirrat rakt genom skärmen när Linus viftat med promotionbiljetter till kvällens konsert framför hans ansikte och skrutit med att han bokat kanalens loge i arenan. Elliot hade ryckts tillbaka till nuet och något inom honom hade kvicknat till. Musik hade alltid fått hans hjärta att pumpa snabbare. Ett riktigt bra gig var nog precis vad han behövde för att bli av med surklumpen inom sig. När de väl var på plats kändes det ännu värre. Livekänslan var som bortblåst. Att se konserten från Låsjön ovanför läktarna var som att se den på tv. Filtrerad, dämpad och fjärran. Bandet såg ut att vara två mil bort. Sångarens röst lät som om den behövde kämpa sig upp och kvicksand och genom motvind för att nå Elliotts öron. Kollegorna satt i sofforna, drack öl och snackade skit. Någon chalerandes konserten som pågick nedanför dem. Elliot hade känt hur irritationen kröp i honom varje gång han hörde deras skratt i bakgrunden. De var turister, bara där för att kunna skryta om att ha varit på plats. Han hade rest sig och gått bort till fönstret när de andra började prata om den nya Hallåan. En ung chef från någon lokalkanal som blivit värvad tack vare sin lantliga och oskuldsfulla charm. Hunnade inte mer än kliva in genom dörren så hade buden gått om vem som skulle spätta henne först. Elliot behövde inte ens lyssna för att veta att han inte ville höra mer. Deras ansikten och gester förrådde dem. Skratten förde inte med sig någon vänlighet. Tvärtom, de berättade bara om ytterligare någon de inte respekterade. Smaken i Elliots mun var surare än någonsin. När ljuset på scenen släcktes ned mellan två låtar hade Elliot sett två saker. Det ena var fansen som hoppade vilt längst fram vid scenkanten. Det var så man skulle uppleva en konsert. Rakt i ansiktet, som en käftsmäl. Gå därifrån med blåmärken, tinitus och ett stort jävla leende på läpparna. Inte sitta högt upp i en viplåge som någon gammal stofil. Det andra hade sett var sin egen spegelbild i glaset. En blond, välfriserad man i kostym. Den totala motsatsen till de svartklädda, långhåriga fansen som röjde där nedanför. Han och de andra hade åkt hit direkt efter jobbet och Elliot hade inte hunnit byta om. Slipsen låg i fickan och de två översta knapparna i skjortan var uppknäppta men det han såg reflekteras var ändå en ung man i en gubbes uniform. Hans ansikte sjukligt blekt mot den mörka bakgrunden som om det var hans eget spöke som stirrade tillbaka på honom. Elliot tänkte att om han hade fått syn på den här mannen för bara något år sedan hade han garanterat skrattat rått åt honom. Hade han varit full nog och gänget han hängt med tillräckligt stökigt kanske de till och med spörat honom efteråt. Men det var just den tanken som fått bägaren att rinna över. Elliots hjärta hade börjat bulta så hårt att det kändes som om det skulle slitas och bröstet på honom. Hans händer hade börjat skaka, kallsvettningarna bröt fram och han fick känslan av att han skulle kräka precis när som helst. Flyktresponsen hade slagit till och han hade precis hunnit greppa sin rock innan han sprang ut därifrån för allt var benen höll kollegornas förvånade rop ekade långt bakom honom. Han hade rusat ut ur arenan och fortsatt att springa i blindo ända tills det kändes som om lungorna stod i brand och han inte orkade ta ett enda steg till. Då hade han skakande rasat ner vid ett stängsel och bara flåsat. Men illamåendet var borta, som om han hade sprungit ifrån det. När benen bar honom igen strövade han planlöst iväg i den mörka höstnatten förundrad över hur oväntat bra han mådde och hur befriande det kändes att inte vara på väg mot något angivet mål. Han hade passerat en telefonkiosk stor Sibylla-grill och köpt en gourmetrulle och en fickjummen-pucko av en trött och svettig men leende man, satt sig på en tum bänk och slukat rullen med en knappt användbar plastgaffel. Lövbiten, moset och steppsalladen hade smakat bättre än något han ätit på mycket länge. Det smakade riktig mat, inte som skiten han i vanliga fall brukade trycka i sig mellan två telefonsamtal eller kraftset han och kollegorna petade i sig på affärsluncherna. Mätt och nöjd hade han ställt sig mitt på bron och börjat slänga bort bitarna från sitt gamla liv, som offer till strömmen. När Elliot tömt fickorna på alla jobbrylar sträckte han på sig och lyssnade på natten. Surklumpen i magen var borta, friskt blod flödade i hans ådror och det kändes som om hans sinnen vaknat upp ur en djup vintersömn. En spröd melodi från en tenorsax studsade mellan husväggarna och drev iväg efter gatorna och gränderna. Vid andra änden av bron stod en gatumusikant halvlutad mot en vägg och skickade iväg toner ut i natten. Elliot kände att han ville tacka saxofonisten för att han fått uppleva någonting äkta och levande ikväll utan att logefönster eller ytliga idioters skratt förstört hela upplevelsen. Han tog fram sin plånbok i italienskt kalvskin och grävde efter något att lägga i fodralet. Förutom raderna av kort hittade han bara en tjuga och några småmynt. Han använde ju i stort sett bara korten numera. Pengar kändes så ohygieniskt. Nåja, små växel är bättre än ingenting alls. Saxofonisten bugade lite efter att Elliot släppte ner pengarna och tutade vidare på vignettmusiken till familjen Adams. Det var ju den kvällen ikväll, tänkte Elliot. En bra kväll för bus. Elliot gick tillbaka över bron han aldrig hade lärt sig namnet på och svängde upp mot kyrkan han inte heller hade någon aning om vad den kallades. Men han var rätt säker på att den hade något kvinnonamn. Helena-kyrkan eller bigitta kyrkan något åt det hållet. En så gammal byggnad borde väl kunna förlåta en förvirrad själ som krupet upp så långt upp i sitt eget rövhåll att de enda platser han säkert kunnat namnet på i staden där han bodde var sitt eget och jobbets adress samt två eller tre stamställen. Elliot skakade på huvudet åt sig själv. Han bodde i en stor stad, full av sevärdheter, överraskningar och äventyr och det enda han hade sett under flera års tid hade varit sin egen säng, sitt skrivbord och några baddiskar och krogväggar. Plötsligt fick Elliot en idé. Han skulle gå vilse, i sin egen stad. Bara följa näsan och traska på. Skit i att det var sent. Skit i att det var kallt. Han hade redan kapat alla förtöjningar. Det här var den viktigaste dagen i hans liv. Man avslutar inte den med att gå hem och lägga sig. Och han var mitt i en storstad, inte i gobiöknen. Det är ju helt omöjligt att hamna längre bort än högst tio minuters promenad från en taxi eller någon form av lokaltrafik. Elliot fällde upp kragen och väg in i en gränd han tyckte så spännande ut. Han fortsatte att svänga vidare in i gränd efter gränd. Han tittade in genom fönster, drog fingrarna efter stenväggar kände kullerstenarnas ojämnheter genom skosulorna, andades in den friska nattluften. Elliot hade aldrig känt sig mer levande så här. Han ville bara fortsätta att gå och gå, innan tills gryningen kom. Han hade hittills inte mött någon på sin färd. Han hade nu hamnat långt bort från butikerna och krogarna. Förmodligen bodde det bara barnfamiljer i de här kvarteren. Slutkörda människor som alltid somnade före midnatt, även om de var lediga dagen efter. Allt hade varit lugnt och stilla, men nu såg han nog något lösa upp kullerstenarna framför honom. Tvärs över gränden hade någon ställt upp en rad med tända ljus. Mörka, grova blockljus med någon decimeters lucka emellan lustigt, hade det varit marschaller vid en port eller pumpor med ljus i hade han inte tänkt så mycket på det men något i den här stilen hade han aldrig sett förr när han kom närmare såg han att ljusen inte heller stod på rad utan i en halvcirkel var det här någon lokal heli-dekoration typisk för just de här kvarteren Elliot hade stirrat så koncentrerat på raden med ljus att han hoppade till när något skramlade vid hans sida han vände sig hastigt om någon satt hukad mot husväggen bredvid honom. Han kände genast igen den framsträckta burken och det huckliga försedda huvudet, nedböjt av skam och trötthet. Tiggarna hade blivit allt fler här i stan. Man såg dem överallt vid tunnelbaneuppgångar och turiståk, härjade och otidsenliga som kvarglömda statister från någon uppsättning. Alla var överens om att det bara var bedrägeri alltihop. Utländska ligor vaskade fram de mest plågade och sorgsna existenserna de kunde hitta, klädde dem så eländigt de bara kunde, gav dem kryckor, blindkäppar och andra fejkade handicapsattribut och placerade sen utom strategiskt runt omkring i city. Att ge tiggarna pengar var bara att finansiera organiserad brottslighet, som man kunde ju med gott samvete vända bort huvudet och gå förbi. Det var i alla fall vad Elliot hade gjort, fram till ikväll. Det var något med den här tiggerskan som var annorlunda Hon satt på helt fel plats vid helt fel tidpunkt för att få några pengar av förbipasserande Låg någon liga bakom det här måste de vara mer korkade än Jönsson-ligan Men det var något mer med henne som fick honom att hejda stegen Elliot kunde inte sätta fingret på exakt vad Det var som om hon hade en konstig energi omkring sig en aura som bara människor som varit med om något verkligt fruktansvärt bar på. Kanske var det här en vision om hans framtid. Han visste att han inte kunde gå tillbaka till sitt gamla jobb om så någon hotade honom med pistol. Och att traska iväg utan att vara sig ge någon förklaring eller följa givna uppsägningsprocedurer skulle garanterat göra honom till en paria i branschen. Var det än var så grep det tag om något i honom. Han kunde inte bara vända bort huvudet och gå förbi den här kvinnan. Det stod honom att han redan givit alla sina pengar till gatumusikanten och den här tiggerskan skulle knappast ha någon nytta av hans klubb och vippkort. Han rotade runt i fickorna på jakt efter något av värde men hittade ingenting. Så kom han på att han faktiskt fortfarande bar något som var dyrbarare än något annat han haft på sig under hela kvällen. Han tog av sin tagg -hår från handleden och tittade på den en kort stund. Han hade köpt den som belöning åt sig själv efter sin första löneförhöjning. Vad skulle han med en klocka till nu? Att ha tider att passa var något för den gamla Elliot. Med ett tungt klonk släppte han ner uret i tiggerskans bok. Han skulle precis gå vidare när kvinnan började prata och gestikulera. Han förstod inte ett ord av rotvälskan som kom över hennes läppar, men det var väl någon form av tack antog han. Han ryckte på axlarna och tog ett steg men kvinnan ropade till och tog tag i hans byxben. Ville hon ha mer? Hade hon någon aning om vad klockan var värd? Jag i ledsen, sa han. Det är allt jag har just nu. Hade det inte varit så kyligt och han inte planerat att vandra hela natten skulle han ha fått hans ullrock. Men nu ville han bara bort från henne. Hans skugga föll över tiggerskan så han inte kunde urskilja hennes ansikte i mörkret men han såg hur hennes krokiga fingrar grep om hans ben och han höll emot impulsen att sparka bort hennes hand. Kvinnan fortsatte att babbla men nu kände Elliot igen ett ord. Visst hade hon sagt backwards? What? frågade han tillbaka samtidigt som han ryckte på axlarna för att visa att han inte begrep. «Backwards», sa kvinnan igen på bruten men begriplig engelska och gjorde en cirkelrörelse med handen. «For luck!» Vadå baklänges för tur? Vad pratar hon om? Men han var lättad att hon inte var ute efter mer av honom. «Go backwards», sa hon och pekade mot ljuset på gatan. «Go backwards! For luck!» Skulle han gå baklänges över ljusen? Varför då? Så började han förstå. Ingen människa ville egentligen tigga. Fick man något utan att ge något tillbaka så hamnar man i ett underläge. Trillade ner ett snäpp på civilisationens stege. Tiggerskan försökte bara bibehålla ett uns stolthet genom att göra det här till en transaktion. Och det enda som hon hade att ge i utbyte verkade vara någon besynnerlig lyckobringande sedvänja från var hon nu kom ifrån. Elliot mjuknade igen. Om han tog emot hennes råd, hur fånigt den verkade, skulle hon kanske åtminstone känna sig en smula mindre skamsen. Och det var väl det minsta han kunde göra. Han ställde sig mitt på gatan med ryggen mot raden av ljus, tittade frågande på tiggerskan och hon viftade uppmuntrande med handen att han skulle fortsätta. Backwards for luck, skockade hon. Elliot tog några steg bakåt tills han såg de första ljusen i halvcirkeln på vasens sida om sig och förstod att han bara behövde ta ett steg till för att kliva över. Han lyfte högerbenet och började ta det sista steget samtidigt som han log mot tiggerskan och gav henne tumme upp som ett tack för hennes besynnerliga råd. Då såg han hennes ansikte tydligt för första gången. Det han såg fick honom att tappa balansen. Det låg något blött och sladdrigt där han satte ner foten och den platta sulan gled iväg över kullerstenarna och tog hela hans tyngd med sig. Elliot föll handlöst baklänges in i mörkret. Han reste sig sakta upp. Det kändes som om någon hade drömt till hans svanskota med en slägga och byxorna var blöta av de fuktiga löven han låg på. Ändan värkte och väten mot huden gjorde att han började frysa. Den upprymdhet och äventyrsluster han hade känt tidigare var som bortblåst. Nu ville han bara hem och krypa ner i sängen med en kopett te. Elliot reste sig, borstade av byxorna och rocken med handskarna och masserade sin ömma bak. Hade han trillat? Han hade mött en tigerska och gett henne sin klocka, så långt var han med. Sen hade det hänt något mer, något med ljus och ett hopp. Han kommer inte ihåg riktigt. Elliot tittade sig omkring och såg att tiggerskan var borta. Och inte bara hon. Ljusen han hade ett vagt minne av att snubbla över var också putsväck. Hur fan hade det gått till? De var ju här alldeles nyss. Hade han tuppat av, kunde man svimma av att slå sig i röven. Han hade inte ont i huvudet så han måste i alla fall ha tappat andan eller något. Det måste vara förklaringen. Han hade drattat på änden och dånat bort i någon minut. Tiggerskan hade trott att det var allvarligt och dragit snabbt som attan- rädd för att bli inblandad om polisen dök upp. Tack för den omtanken. Han tittade sig omkring. Det var mycket mörkare än det varit nyss. Gatlyktorna var släckta och det lyste inte i ett enda fönster. Varför hade de släckt gatlamporna? Var nattvandrare dömde att irra i mörkret på grund av något besparingskrav- Tack och lov gav månen bakom molnen ifrån sig tillräckligt med ljus för att han skulle se var han satte fötterna. Elliot tog ut en riktning han uppskattade var tillbaka mot City och efter en stunds irrande i kolsvarta gränder kom han till slut ut ur gränderna där han hade börjat och kände igen backen ner mot bron. Han tittade upp mot kyrkan som han i sitt huvud döpt till Helena-kyrkan. Den så större ut i mörkret, pampigare, mer som ett gammalt slott. Tornet verkade sträcka sig mycket högre upp i skyn. Han kunde svära på att han skymtade två urtavlor på tornuret, lagda om lott, Och var det inte tre visare han såg? Tornur hade väl inte sekundvisare? En flock fåglar lyfte från balustraden som ett svart moln. För en sekund syntes de som silhuetter mot månens dämpade ljus bakom molnen och de såg enorma ut i Eliots ögon. Näbbar stora som kroksablar, gigantiska vingar utbredda som hos drakar i sagorna. Antingen hade de muterat av allt skräpmat turisternas bilder eller så hade han förlorat perspektivseende till mörkret. Förmodligen både och. När han tittade ut över staden såg han att det inte bara var i de kvarter han strövat runt det var mörkt. Hela stan var bäcksvart, inga lampor lyste någonstans. Husen stod som stora mörka berg, bakom turerna av taken syntes mot natthimlen och skvallrade om att här fortfarande var en plats där människor höll till. Hur kunde det här ha gått till? Att enstaka gator förlorade elen ibland hände väl, men en hel stad? Så kom man ihåg att hela New York hade slocknat efter ett blicksnedslag en gång i tiden och det var väl inte så länge sedan ett datafel hade mörklagt halva USA. Med dagens känsliga system räckte det väl om någon tekniker bilder folköl i ett relä och var det kört. Inte för att det gjorde något. Elliot hade aldrig sett en hel stad nedsläckt på det här sättet. Det måste ha varit så här världen skulle se ut efter den sista människan hade försvunnit. Dassurklumpen surklumpen en gång legat i hans mage pirrade nu av spänning. Det kändes som om staden var hans. Han hade fått uppleva mer minnesvärda saker den här kvällen än vad han gjort sammanlagt under åren efter examen. Han hade inbillat sig att det var då livet började. Han hade aldrig haft mer fel. Det hade tvärstannat. Elliot tittade bort mot bron där han stått och slängt sitt gamla liv i vattnet tidigare. Den såg annorlunda ut i mörkret. Längre och större. ...var det den effekten totalt mörker hade på en stad, att allt såg mäktigare och mer hotfullt ut. Men det var något mer som hade ändrats med bron. Av någon anledning vågade han inte längre gå ut på den. Han hade den obehagliga känslan av att om han gick ut och ställde sig på samma plats vid räcket igen... ...skulle något komma upp och djupet och dra ner honom. Han frös fortfarande om baken och funderade över vilket som var det snabbaste alternativet att ta sig hem... Tunnelbanan var garanterat nedstängd, den gick ju på ström. Men bussarna borde väl gå fortfarande? Och om Elliot kom ihåg rätt behövde han bara gå två eller tre kvarter rakt fram och sen svänga ner till vänster för att komma dit nattbussarna gick. Han fällde upp kragen och traskade i iväg med raska steg. Inget gick att känna igen när det var så här svart ute. Alla husväggar, skyltfönster och sidogator såg likadana ut. Han hade lika gärna kunnat gå omkring i Helsingfors eller Tokyo. Han såg inte en käft omkring sig. Inte för att det brukade vara så mycket folk i faten just vid den här tiden. Det var mer butiker och kontor efter den här sträckan än det var krogar. Men man kunde väl inte vara den enda som letade efter ett sätt att ta sig hem. Eller satt alla kvar på restauranger och klubbar runt mörka bord och väntade på att strömmen skulle komma åter. Människor var ju mörkrädda av naturen. Så fort ljuset försvann fyllde deras fantasi tumrummet med de värsta madrömmar och farhågor deras skrämda hjärnor kunde koka ihop. Elliot hade ju precis känt sig hotad av en kyrka och en bro. Kanske höll alla andra sig undan gatorna av fruktan att stöta på något ont. Han hörde något i natten- inte några steg eller rop som han hade väntat sig om någon annan var ute utan en svag melodi som kom smygande nerför en av sidgatorna. Han tittade upp efter gatan som löpte brant upp mot en högre del av staden. Någonting lyste mot väggen en bit bort. Elliot kisade. Det var ytterligare en halvcirkel av levande ljus. Fast den här gången såg de ut att omringa någon som stod mot väggen och spelade på vad som verkade vara en fiol. Det var en oerhört vacker melodi, sorgsen och ödslig. Den gick rakt in i hjärtat på Elliot som nästan fick hålla tillbaka en snyftning. Den bas fram av vemodiga harmonier som om violinisten spelade stämma med sig själv. Elliot höll tillbaka impulsen att gå upp till musikanten. Det räckte med tiggare för en kväll, hur vackert de än spelade. Och hans skinkor kändes som två djupfrysta kycklingar. Han slängde en sista blick upp mot violinisten. Mörkret och avståndet gjorde det omöjligt att se tydligt, men han hade nästan kunnat svära på att han såg två händer löpa efter fiolens hals. Han svängde istället in på den motsatta sidogatan. Det borde vara ungefär här han skulle gå ner för att komma till bussarna. Han borde hamna hyfsat nära även om det var en gata för tidigt eller för sent. Vid slutet av en sidogata väntade varken buss eller andra vilsna nattvandrare. Där fanns bara en hög tegelvägg och en liten sidogränd. Hade det verkligen varit så länge sedan han gick omkring i stan att han glömt till och med var de självklaraste platserna låg? Men han måste vara nära. Om man bara zigzaggade sig fram ett kvarter till, det blev värre. Den lilla sidogränden ledde till ytterligare en gränd som ledde vidare till ännu en. Hur i helsike kunde det finnas så många små gränder efter varandra mitt i centrala stan? Hade han vikit av helt galet redan från början och kommit längre och längre bort från city? Han kunde ju svurit på att han följt gågatan och det åt rätt håll. Byxorna kändes inte lika fuktiga men han frös fortfarande om underkroppen och som vanligt när han frös där blev han kissnödig. Han behövde hitta någon bra port eller liknande. Risken att någon skulle komma var minimal med tanke på att han bara sett två personer den senaste timmen. Men han kände sig naken och utsatt av att hålla ut allt för öppet. Han stängde ju toalettdörren även om han var ensam hemma. Han svängde runt nästa hörn, såg sig omkring. Precis som tidigare syntes det inte till minsta själ. Däremot fanns det fler portar och fönster efter den här gatan. Det såg mer bebott ut. Allt var dock lika mörkt som resten utav staden. Här borde det väl finnas något skumt hörn där han kunde tömma blåsan. Elliot tittade upp på gatuskyltningen. Den var mer än dubbelt så stor än den brukar vara, nästan som en butiksskylt. Och både typsnitt och utformning kändes väldigt dumlig. Var det ett kulturminnesmärke? Och Robas Ruel stod det på den. Han hade aldrig hört talas om den här gatan. Än mindre begrepp han vad namnet betydde. Den var väl döpt efter någon obskyr fransk poet som smitit från hyran här en gång på 1600-talet. Var det inte så det gick till när gator fick sina namn? Det var något konstigt med det första oet i namnet. Inuti rundeln hade någon ritat dit en kvadrat vars kanter var prydda med cirklar och trianglar. Inne i kvadraten syntes några konstiga kors. Bredvid fyrkantens ena sida hade samma penna klottrat dit några serliga streck som såg ut som en halv lyre. Elliot var van vid att se graffiti och klotter överallt. Det fanns inte en enda skylt med ordet ishall som inte fått ett F ditritat. Det här var dock överkors men i en så här gammal och fin del av stan var det kanske inte så underligt om vandalerna bar på konstnärliga ambitioner. Elliot vände sig om och tittade upp på de mörka gatlyktorna. Det var inte bara gatorskylten som såg ut att komma från det förflutna. Gatokontoret måste ha ansträngt sig för att även lamporna skulle passa in i de gamla kvarteren för de såg ut som något Jack the Ripper skulle stå och lura under än något gjort för att belysa citykärnan i en stor stad. Det var något speciellt med själva lampan också. Den såg inte alls ut som de vanliga natriumlamporna som satt i varenda lyktstolpe snarare som en av kristallerna från takkronan som hängde över bordet på favoritlunchstället. Det var just såna här saker han nonchalant passerat förbi och ständigt missat men inte längre. Månen bröt fram bakom molnen och kastade sitt sken över gatan. Elliot tittade upp, tacksam över att ha fått lite mer ljus på sin färd. Han rynkade pannan. Månen såg inte ut som den brukade. Den strålade med en besynnerlig grönaktig färg. Måste vara något med atmosfären, utsläpp eller någon annan skit. Formen var annorlunda också. Det var halvmåne men den hade inte den där mjuka övergången mellan den belysta delen och delen som låg i skugga. Den såg istället skrovlig och ojämn ut som om den bokstavligen slitits i hälften. Elliot tyckte nästan att han såg en stjärna blinka där den skuggande delen av månen borde ha varit men det var inte den första gången hans ögon hade spelat honom spratt den här kvällen. Han hungrade ju efter äventyr och människor brukade se vad de ville se, inte vad som egentligen fanns där. Var det inte så? Nu när gatan syntes bättre passade Elliot på att titta lite i skyltfönstren. De var fortfarande skumma men eh, det gick att se sakerna som låg längst fram. På skylten ovanför fönstret han stod vid skymtade han bokstäver. Baron Grommelichs tobaksimperium stod det. Rökverk och bländverk etablerat i ulvens år, i mindre bokstäver på raden under. I ulvens år! Klart att butiker i såna här kvarter vann på en excentrisk touch. Hade knappast funkat med en bäras, cig och snus öppet förra veckan på den här gatan. Elliot kikade in i butiksfönstret. Det låg pipor på rad. En del var väldigt små, som om de var gjorda för barn. Andra var längre än hans arm. En var så grov och djup att den såg mer ut som ett ölstop med munstycke. Nedanför piporna låg några antika plåtaskar fyllda med tobak. I den närmaste asken såg tobaken ut som mossa. I asken bakom låg små hoprullade kulor. Elliot hade svårt att se den brottersta tobakslådan i mörkret men det såg nästan ut som om det var svampar i den. Han var fullkomligt fascinerad av det han såg. Han kanske skulle ta upp piprökning. Det kunde inte vara värre för hans kropp än det han redan plågade med i form av stress, snabbmat och tröstfyllor. Elliot ryckte till när han plötsligt hörde ett ljud i närheten. Det lät som ett stönande. Han stod stilla och spände öronen men gatan var helt tyst. Han tog några steg så hörde han ljudet igen. Det påminner om ljudet hans sovande sätesgranne på flyget hade gjort när han åkte till Barcelona senast. Då satt han och fnissade åt dem. Nu gav de honom kalla kårer. «Hallå!» ropade han men ingen svarade honom. Han tog några steg till och hörde det igen. Det lät som en blandning mellan någon som ätit för mycket och någon som blev avsugen. Stönandet verkade komma från en skugga i en port framför honom. Han skymtade en rock och en keps på en hopkurad skepnad. Var det någon som fyllnade till lite väl mycket ikväll? Eller var det någon med hjärtproblem? Den gamla Elliot hade liksom med tigerskan vänt bort blicken och raskat på stegen men den här Elliot kände att han åtminstone borde kolla läget. Ursäkta, herr han. Är allt väl? Inget svar. Behöver du typ hjälp eller något? Låna en telefon. Jag skulle gärna hjälpa dig med just den biten, men min telefon sover med fiskarna nu, tänkte han för sig själv och fnissade inombords åt tanken. Elliot tog mod till sig och la sin hand försiktigt på mannens axel. Mannen föll ihop. Han ramlade inte om kull. Bara rasade ihop och försvann. Rocken, kepsen och skorna bara låg där platt på marken som om de aldrig burits av någon Elliot bara stod och stirrade Så föll poletten ner Det var ju inte vilken kväll som helst Det var ju årets högtid för spratt och bus Vad kunde det ha varit? Några gamla plagg riggade på en tunn ståltrådställning bräcklig nog att rasa om man rörde vid den En liten diktafonpryl i en av rockens fickor han hörde inga dämpade skratt men förmodligen låg det just nu några ungar bakom en av portarna och höll sig för munnarna för att inte avslöja sig själv med sina askarv. När han böjt sig ner för att kolla den stönande mannen hade han blivit påminn om att hans blåsa fortfarande tryckte på. Elliot spanade efter ett bra pissställe när han fick syn på en figur som kom emot honom efter den mörka gatan. Gestalten var kort- som ett barn med en bara hög hatt som en cirkusdirektör i miniatyr. Elliot tyckte att han såg nederdelen av en frack dingla bakom figuren. Var det en uppklädd dvärg? Fast proportionerna stämde inte riktigt. Den här figuren var för smal och hade för långa ben. Han slog sig nästan för pannan när han kom på att han gjort samma misstag igen. Glömt vilken kväll det var. Det var ju bara någon unge som klätt ut sig. Lite väl sofistikerat kanske, men eh, Elliot hade väl inte de rätta referenserna. Krabben skulle säkert föreställa någon karaktär ur Harry Potter och inte Ernst Rolf. Figuren i den höga hatten gick upp till Elliot som bara väntade på ett bus eller godis. Lite skumt med ett ensamt barn ute så här sent, men det kanske var en del av buset. Föräldrarna låg säkert på lur bakom någon port och höll full koll. Tur att han inte hade halat ut paketet och börjat strila. Han böjde sig ner för att komma i höjd med ungen i hatten. Han hade inte ens en halstablett att bjuda på så det fick väl bli ett bus istället. Jag är ledsen men jag har. Han kom av sig när han såg barnets ansikte. Personen framför honom var inte ett barn. Det var en äldre man med fårat ansikte, buskiga ögonbryn, pulisonger och hängande ögonlock. Av någon anledning kom Elliot att tänka på H.C. Andersson. «Monsieur, ni är ute för sent», som mannen med en röst lika gammal som sitt ansikte. «Ni måste gå hem genast. Han kommer. Gå! Gå!» Mannen så uppriktigt förtvivlade ut. Tankarna i Elliots hjärna flög omkring och krockade med varandra. Han visste varken ut eller in längre. Mannen i hatten var definitivt en vuxen person. Inga maskor i världen kunde ge ett barn så urvattnade ögon och så åldrig röst. Sen hade mannen kallat honom för Monsieur, men han hade inte den minsta tillstymmelse till fransk brytning. Eller någon annan brytning heller för den delen. Tvärtom talade han så renklingande och välformulerat att det lät som en skådespelare ur en 40-talsfilm, fast sorgsnare. Monsieur måste gå genast. Mannen tittade sig hastigt om, böjde sig mot Elliot och viskade oroligt. "Kavrefon har redan börjat. Han fiskade upp ett fickur och knackade flera gånger på det med fingret. Genast. Sedan skyndade han iväg, raskare än hans korta ben borde ha tillåtit. Elliot följde honom med blicken och såg den lilla mannen stanna till vid trottoaren en bit bort och rota runt med handen innanför sin rock. Han tog fram något långt och smalt och började peta med föremålet i marken. Föremålet hakade tag i något. Mannen drog i det och plötsligt fälldes en lucka i gatan upp. Mannen hoppade ner och satte sig på kanten till hålet som öppnats. Han lyfte på sin höga hatt och ropade ett sista «Monsieur, fourier, se despaché!» innan han försvann ner i hålet och drog igen luckan med ett klang som ekade mellan väggarna. Elliot bara stod och gapade. Var det här ett practical joke var det oerhört genomtänkt. Kanske var hela gatan riggad som någon form av tillfälligt spökhus för en kväll. Han hade bakommit för sent för att se hela showen. Något lät bakom honom. Ett plaskande läte som påminner honom om när han jobbade sent och städerskorna kom och slängde ut blöta skurtraser på golvet. Ljudet kom närmare. Elliot skulle precis gå närmare för att se vad det var när hela världen började dåna och skaka. Ljudet som välde över honom var djupt och döft som en enorm mistlur vars bröl sagt att ner flera hundra gånger. Allt vibrerade. Elliot kände sig som en loppa på en lufttrycksborr. Hans tänder slog ihop så att flisor lossnade. både hans kontaktlinser hoppade ut ur ögonen. När något varmt spred sig kring skrevet förstod den att han pissat på sig. Dånet slutade lika plötsligt som det börjat. Allt blev tyst igen. Elliot stirrade åt det håll ljudet hade kommit ifrån. En stor mörk skepnad rörde sig åt hans håll men utan linser och i det här mörkret kunde han inte se om det var ett fordon eller ett djur som kom emot honom. Bara att det var så stort att det kastade skuggor ända upp till andra våningen på husen. Han tyckte sig även kunna urskilja vaggande rörelser. Som om det var en buss på spindelben som klev mot honom. Elliot vände sig om och sprang. Han såg knappt någonting men paniken drev honom framåt. Var det en var som följde efter honom så var det inget skämt. Inget skapat av människor kunde låta på det sättet. Det var som en jättestörre än solen om månen hade rutit åt honom. Elliot kände blodsmak i munnen och det ringde i öronen. Husen han sprang förbi hade varken dörrar eller fönster på bottenvåningen, bara blanka väggar. Han tyckte att han skymtade fönster höger upp på husen, men han kunde inte säga säkert. Och var de på riktigt eller bara något på målet. Elliot fick känslan av att det här inte var riktiga byggnader, utan kulisser. Han hörde ett klang framför sig. Någon hade lyft bort ett galler till en gatubrunn och stack nu upp huvudet ur öppningen. Han hörde en röst som ropade «Monsieur, monsieur, här!» Elliot tvärnitade vid den suddiga figuren som måste vara mannen i den höga hatten. Han kisade för att se bättre och märkte till sin besvikelse att han aldrig skulle kunna ta sig igenom det lilla hålet i gatan. Inte ens den lilla mannen fick upp något mer än sitt huvud och den ena armen. Mannen höll fram något mot Elliot. «Monsieur, snälla, snälla, ta den här arginen och smörj in er med dess venin, Je vous en supplie. Han tål inte.» Elliot ryggade tillbaka av doften som kom emot honom. Föremålet i mannens hand stank av ammoniak, anis och något annat som fick Elliots ögon att tåras. Han kunde dessutom svära på att det sprattlade till när mannen sträckte fram det. Ta den, monsieur, vädjade mannen. Ta det och be till, mer han han inte säga för hans världen, dånade igen. Elliot föll omkull på backen. Vibrationerna fick hans kropp och huvud att hoppa och slå mot gatstenarna om och om igen. Det kändes som att han var omringad av personer som stod och sparkade på honom. Värden tystnade åter. Elliots öron pep och köt. Det verkte överallt och någonting rann ned i hans panna. Han tittade mot hålet där mannen i hatt stuckit upp sitt huvud men ingen syntes till. Det plaskande ljudet hördes bakom honom igen, närmare den här gången. Allting i Eljots kropp verkte och protesterade men han tog sig upp och fötter och satte fart. Han vågade inte se sig om utan fortsatte bara att springa. Han fick känslan av att en enorm tsunami reste sig bakom honom redo att svepa bort honom i vilken sekund som helst. Gatan började luta brant nedåt och det kändes som att han skulle snubbla om kull när som helst men han höll balansen av ren fruktan. Föll han nu var han död. Plötsligt plaskade om fötterna. När han tittade ner såg han att kullostenarna ledde rakt ner i en vattensamling stor som en liten sjö. Det hela påminnde om en översvämmad viadukt efter ett sommarskyfall, fast mycket värre. En stenbro löpte över vattnet och när Elliot kisade tyckte han sig se en luft glipa mellan vattenytan och undersidan av bron. Det vibrerande ljudet skakade marken igen. Krusningar löpte efter vattenytan och Elliot halkade om kull i vattnet. Han vände sig om. Det var som att stirra in i en själös rymd. Han såg varken väggar ...gatsten eller himmel bakom sig längre. Det fanns bara en väg att ta. Han vadade ut i vattnet och började simma mot undersidan av stenbron. Vattnet var så kallt att han förlorade känseln i armarna och benen. Rocken och byxorna blev tunga av väten och det kändes som att något hängde på hans rygg. Han bottnade inte med fötterna och tyngden av plaggen gjorde att hans huvud försvann under ytan för varje simtag han tog. Men i dunklet såg han en krok, inskruvade i brottaket. Han sparkade sig fram mot den. Den var inte stor, men han lyckades ändå pressa in två fingrar i öglan och andades ut när han inte längre behövde kämpa för att hålla sig flytande. Allt var tyst och mörkt. Han kunde inte se någonting alls framför sig. Det enda som hördes var ekot av dropparna som rann ner från hans ansikte och föll i vattnet. Han hann inte känna något, vare sig det som greppade eller började dra i hans ben. Enna sekunden hängde han där, stilla. Nästa söks han våldsamt ner i djupet, som om han fallit ner i ett hål. Vattenytan stillade sig, inga bubblor syntes, gatan var åter tyst och tum. Det enda tecknet på att Elliot varit där var att de två fingrarna han hållit sig fast med fortfarande dinglade kvar i kroken. De två väninnorna vinglade sig fram över kullerstensgatorna. Middagen hade varit ett äventyr. Vikingakrogen med sitt långbord, tidsenligt klädda personal och rustika bestick hade varit en upplevelse. Maten däremot hade smakat underligt och de hade båda lämnat sina tallrikar knappt halvätna. Nu var de på väg tillbaka till hotellet för att dricka limoncello, äta vinägerchips och prata hela natten. De kände sig tillräckligt kulturkrockade för en kväll och ibland var det semester att bara få göra något bekant på en ny plats. Dessutom var utsikten över takåsarna från deras rum helt otrolig. Nu ville de bara sitta på fönsterbläcket, bli berusade och fantisera om vad som för sig gick bakom de släckta fönstren i de omgivande husen. De svängde upp för backen mot kyrkan som de lärt sig använda som riktmärke. Den ena kvinnan väckte av till vänster. Hennes väninna tvekade. Hade det inte varit till höger? Men hennes kamrat verkade vara säker på sin väg och trampade vidare med bestämda steg. Tio minuter senare var de vilse. De trånga gränderna så fullkomligt främmande ut och de kunde inte längre se kyrktornet. De svängde in i en ny gränd. Den var folktum så nära som på en tiggare som satt mot en vägg. En rad med tända ljus kastade skuggor mot väggarna. Veninnorna låg lättat mot varandra. Fanns det tiggare måste de vara nära butikerna och de stora gångstråken. Den ena veninnan betraktade mannen som satt på gatan med en metallbork i handen. Han blickade nedåt så att hon inte kunde se hans ansikte ordentligt men det var något med honom som fick henne att tro att han var ung. Kunde verkligen människor komma vilse så tidigt i livet? Var inte det här landet känt för sin välfärd och sitt skyddsnät? Så såg hon och två fingrar saknades på handen som höll myntmuggen. En del föll fortare och hårdare än andra. Hon la några mynt i båken och skulle precis kliva över halvcirkeln av ljus när den unga tiggaren ropade något. Hon tittade tillbaka på honom. Han gjorde en cirkelrörelse med den friska handen och sa något hon inte förstod. Scusi, sa hon och lyfte frågane på ögonbrynet. Backwards, sa mannen utan att lyfta på huvudet, samtidigt som han promenerade bakåt med fingrarna på marken. Sen nickade han mot ljusen samtidigt som han gjorde ett litet baklängeshopp med handen. For luck! De två väninnorna skrattade. Konstiga sedvänjor i orden, men man tar seden dit man kommer. Är det inte därför man reser, för att göra galna saker i konstiga länder? De vände sig om, tog varandras händer och kläv bakåt mot ljusen. Backwards for luck, sa de båda i kör innan de hoppade baklänges in i oktobernatten. Du har hört Baklänges för tur. En historia från Oktoberoffer av Peter X. Eriksson. Utgiven av Turtle Bite Books. Inspelad i samarbete med digitalescape.se- och Ink Dragon Studio.